vrátíme k textu a projdeme těmi čtyři cvičeními, které jsme vysvětlili ráno na základě tohoto textu. Ráno jsme si uvědomili, jak to vypadá v tradici Můžeme říct, dá se říct, dualistického přístupu k meditaci. To znamená, že objekt je skutečný a ten, kdo ten objekt pozoruje, tedy mysl, je též skutečná. No a jelikož tento kurz je, vlastně se jmenuje, jestli si to pamatuju, Šamata a Úvod do yogačáry, hm? nebo něco takového. Hm? Já si to přesně nepamatuju. No tak je na mě, abych pár, aspoň trochu vysvětlil, v čem spočívá nedualistický přístup k meditaci. Hm? No a máme text což je obzvláště zajímavé. Máme text, který vysvětluje cestu žáků, která vede do stavu arahata. Stav arahata je ten, který se odvrátí od strasti samsárického bytí a získá štěstí nirvánického stavu. V tradici nirvánický stav není, není bytí, ale nedá se to též nazvat nebytí, ačkoliv i tato interpretace existuje. Existují školy žáků, které interpretují nirvánu jakožto nebytí. A jak už jsem se zmínil, my meditujeme podle instrukcí, které máme. Hm? No A podle toho, jaké máme instrukce, my meditujeme a podle toho my tež vidíme hm? z hlediska nedualistického pojetí meditace, my tedy vlastně musíme dát nějaký označení na tu realitu, aby jsme ji pochopili. A podle toho označení my pak meditujeme. A to označení právě se děje slovy, které vlastně vytvářejí koncepty. Ale ty slova sami o sobě tež uvádí, co se týče jogačávavého pochopení, uvádí ten pojem, že něco může existovat samo o sobě. Ale pochopení buddhismu je právě, že nic nemůže existovat samo o sobě. A existovat ve vzájemném vztahu... Hm? Znamená eh, ani existence, ani neexistence. A to je nedualistické pochopení. Že skutečný stav se nedá nijak chytit. Hm? A toto pochopení eh, my vlastně kultivujeme, to je rozdíl mezi přístupem nedualistickým a přístupem dualistickým, toto pochopení my můžeme kultivovat od samého začátku. Podle yogačáry vlastně meditace má, ať už je to meditace žáků, meditace bodhisatovů, meditace má pět stádií. Tyto stádia pro zajímavost se nazývají 5 A, protože všechny začínají na A. První A se jmenuje Adhára. Adhára znamená základ. Hmm? My potřebujeme mít nějaký základ. A ten základ je zprostředkován právě hmm? slovy, koncepty, hmm? podle nich my pak poznáváme realitu. Protože realita sama. My nemůžeme poznat to, co. Hmm. Si nějak neoznačíme? Hm? To je paradox, na který už ukázala raná řecká filozofie. Naše poznání je vlastně vzpomínání. Hm? A to poznání vlastně je z hlediska nedualistické meditace vlastně rozdělování. My rozdělujeme realitu, aby jsme ji poznali. Ale realita je celá. Ale aby jsme ji poznali, musíme ji nějak rozdělit. Hm? A to rozdělení je důležité poznat, že pochází z mysli samotné. To rozdělení původně v mysli nebylo. To pochází z mysli samotné. Hm? Proto kdo chce studovat nedualistickou meditaci, ať už je to v jakémkoliv konceptu, musí pochopit. První krok je pochopit a proto v vlastně buddhistická logika je založená na yogačárových konceptech A to se učí všude v dialektika a tak dále, v tibetských klášterech, v Číně se to tak detailně neučí, ale celá ta tradice pochopit vlastně, že to rozdělení pochází z mysli samotné, je základ Adhára. Hm? Aby jsme to pochopili, to projdeme tím, tady v této meditaci na dech dáváme pozor právě na tu mezeru. Hm? Nádech, mezidech, Mezera, nádech, mezide, mezera. Hm? V ty eh, se údajně nic ne, eh, neděje, ale dějí se věci. Dějí se věci, čili ty formy pochází. Eh? z té mezery. Hm? V 30 verších pouhého vědomí je verš jena jena vykalpená, ja těch vastu tu vykalpíte, vykalpito eva asau, Svábhála to navidiate, hm? jakékoliv rozdělení, hm? vykalpa, kterým my se získáme jakékoliv, jakoukoliv bastu, jakoukoliv, jakýkoliv objekt, který chytíme. Hm? Vykalpito, Eva, Asau, to právě ten objekt je na základě toho rozdělení. Svabháva to navidiate. Ten objekt nemůže existovat ve své vlastní podstatě. Existuje jenom na základě toho rozdělení. A to rozdělení existuje v celku. Hm? To rozdělení existuje v celku. Ale přesto my se orientujeme na, na základě toho rozdělení. A to rozdělení už je dualistické. Tady je subjekt, tady je objekt. Hm? No ale to pochází z mysli samotné. Proto první krok je Adhára, to pochopit. Pak druhý krok Adhána položit mysl na objekt s tímto pochopením a to integrovat do toho, čemu se říká v buddhismu Jóniso Manasitá. To znamená, že, ta, že ty rozdíly pochází z mysli samotné, to je tatva, to je realita. My to musíme poznat. A Adama, podle toho pak pokládáme mysl na objekt. Hm? Čili první musí být základ, adhára, pak musí být adhána, pokládání na myslí, na objekt, s tímto pochopením. To znamená, že pouhé vědomí v této tradici je je ta, ta, ta. je stav věcí tak, jak skutečně je. A stav věcí, tak jak skutečně je, je stav věcí, že nemají žádnou vlastní podstatu. A že to, co my rozdělujeme, nemůže mít tež vlastní vlastnosti. A protože to nemá vlastní vlastnosti, tak ani ty společné vlastnosti, nestálost, jsou též na. na to, co existuje, se nedá chytit, proto není ani stále, ani nestále. Je to nevysvětlitelné, nedosažitelné. Teď recitujeme sutru srdce, tak tím pádem bychom to měli tež pochopit. Ta realita se prostě nedá dosáhnout. Nedá se dosáhnout Čím? Myšlením, které rozděluje. A myšlení, které rozděluje, je vlastně myšlení, které nemůže obejmout realitu. Hm? Po Ádána, adhara no, Ádána je Ádarša. A další znamená co? Znamená zrcadlo. Jestliže to pochopíme, jestliže o tom uvažujeme, jestliže tak meditujeme, jestliže to střebáme v rámci pozornosti na věci tak, jak skutečně jsou ne tak, jak se jeví. Hm? Je důležité poznat, jak věci skutečně jsou, ne tak, jak se jeví. Proto jsme měli těch pět agregátů pro arahata, těch. každej, kdo studuje buddhismus, s tím souhlasí, na nich na základě toho závislé vznikání. A to je realita. Ale ta realita má základ právě v v mysli. Hm? A v mysli se jeví jak skutečný objekt a skutečný subjekt. V té realitě žádný, žádná taková věc neexistuje. Proto realita se nedá, to rozdělující myslí se nedá dosáhnout. Realita je ádarša, mysl je jako zrcadlo a to, co dosáhneme, to jsou právě ty obrazy v tom zrcadle, na které my lpíme jako realitu. A ty dávají dojem toho, že je skutečný objekt a skutečný subjekt. A z toho pochází ta, a ta dharma graha. Uch, Protože my věříme, že ty obrazy ve vědomí jsou skutečné, my po nich, my na ně ulpíváme. A to ulpívání pochází právě z té vědomí samotného. Z naší karmy, z našich která je spojená s našimi koncepty, no a s našimi začleněními mysli a v to, že věříme, že to, co sdělujeme, je opravdu skutečné. A tím pádem věříme, že ten svět, který se nám jeví, je skutečný svět. Hm? Ale všechno vzniká vlastně v tom zrcadle jako obraz. Hm? Když na ten obraz zrpíme, no, je to eh, tento obraz, Ulpívání na tento obraz vlastně se manifestuje jako přechodnostěvů. Hmm? Alaya. Ta pochází z vědomí, které se lepí na objekty. Na, na jaký objekty? Na obrazy objektu, který vidíme. Vzrcadle mysli. Jestliže to pochopíme, to hm? po. a přichází co? Aloka, světlo. Hm? Světlo čeho? Světlo samády, ve kterém chápeme, že ty myslí, že ty objekty přichází z vědomí samotného. No a tak neulpíváme na vědomí a co se stane? Jak se staneme arahatem? jak se staneme realizovaným bodhisattvání. je parávrity, revoluce vědomí, že my pronikneme ty obrazy a vidíme je jako realita, která se tak jeví, ale vůbec tak není. Hm? No a tak pronikneme to, co Budha stále tvrdí, že ta naše realita je pouze sen. Je jako druhý měsíc. Je jako vzdušný zámek. Je jako ozvěna. No a my lapáme po té ozvěně, jako po něčem, co tam skutečně je, co skutečně existuje. No protože lapáme po existenci, no tak lapáme i, když nelapáme po existenci, tak z toho chceme něco odstranit. Hm? Tomu se říká samáropa a pavána. Paradox samsáry je, že buď pokládáme na ně něco na realitu a proto ji chceme uchytit, jako něco, co skutečně existuje, skutečně existovat v buddhismu znamená existovat samo o sobě, hm? Existence je, znamená existovat samo o sobě. No a když to nemůžeme chytit jako existující samo o sobě, no tak to popřeme a praváda. No a tak nevidíme realitu tak, jak je, Nepopsatelná, nepochytitelná. No, aby jsme to pochopili, meditujeme, ať už ta álája, nebo ta eh, přirozené budovství to jsou všechno pouze metody hm? v nedualistickém systému meditace. Všechno, co Buddha může učit, jsou pouze metody. Víc se nedá učit. Pouze metody se dají učit. A my podle té metody meditujeme. A podle té metody tak se nám zdá, že to taky tak je. Ale pokud ty informace do mysli nedáme, pokud si to tak neoznačíme, tak jak to je? Hm? To je třeba zjistit. <laughs> hm? Jeví se, ale to, jak se tak, jak se jeví, to je jenom subjektivní realita. A ta subjektivní realita je daná na iluzi že skutečnosti našeho rozlišování. Ale realita od samého počátku byla celá. Proto, co vyvstává, může jenom vyvstat v té celé realitě. A ta se nazývá takovost. A v té takovosti... Jsou věci takové, a nebo jsou věci eh, podle skutečného poznání, hm? podle správného označování, a to jsou to je těch pět agregátů, to je těch šest smyslů, šest objektů smyslu. Hm? No ale to je taky je eh, Správné označení. Jestliže ho pronikneme, tak nic se nedá chytit. Když to chytíme, co chytíme, to už mizí. Proto, co my chytáme, to už je to, co zmizelo. Protože <laughs> mysl už dávno my vlastně přemýšlíme o těch minulých obrazech. To je důležité pochopit. A proto z tohoto hlediska začínáme chápat toto vysvětlení, proč je tak důležité vidět, jak věci vznikají v celku. Jestliže nic není, jestliže není dech, není hrubý dech, není to do dozvuk, jemný dech, tak věci existují, ale existují v té mezere. Hm? Text to jasně vysvětluje. Proto my pozorujeme zároveň dlouhý dech, zároveň krátký dech, zároveň mezeru, jestliže dáváme pozor na tu mezeru, mezi kterou ten dlouhý dech a krátký dech se jeví, hm? Hm? tak postupem času my vidíme, že všechno se jeví jako v zrcadle. Hm? No ale tak se dostaneme do toho samády. No ale... Diana, co je užitečnost Diány v Diana je vlastně poznání tomu, čemu se říká Manomaya Kaya, poznání těla vytvořené myslí, protože pět smyslů jde do pozadí. No a když se dostaneme do těla vytvořené myslí, no tak co se děje? Hmm? zjistíme, že ty objekty vycházejí z mysle. Hmm? Je to jasný? No a my na základě těch objektů, co vycházejí z mysle, my pak aplikujeme to rozdělování. Protože přímo my objekt nemůžeme vidět, my jenom vidíme ten objekt, jak nám ho mysl předá. Hm? Tak to je, to je též pouze pomůcka k meditaci, pomůcka k hlubšímu pochopení meditace. To není žádný dogma, ani madiamika, ani hm. Yogačára není žádný dogma, je to pouze od samého počátku, v té šesté kapitole, která vysvětluje jogu, začíná tím, že dharma jsou pouze slova, hm? jména. Ale když nikdo neukáže na měsíc, tak my žádný měsíc neuvidíme. To je ten paradox. Hm? Ale ten měsíc tam je, ale my ho neuvidíme, když na něj nikdo neukáže. A ten měsíc je nic jiného, než ten plný měsíc, co je tam plnost toho zrcadla, ve kterém všecko se může odrážet, dobré věci, špatné věci, naše libosti, naše nelibosti v podobě, ale to, ten objekt těch libostí, nelibostí, to jsou ty obrazy. Protože ten oběh, ten už je zmizel. Hm? Proto v buddhistické logice to, co je pratyakša, to, co je přímé poznání, je buď přímé poznání okem, co oko vidí, to jsou barvy a tak dále, nic jiného nerozezná. A nebo poznání v samády. Poznání v samády je tež pramána, to znamená správné poznání. Proč? Protože je bezprostřední. Co znamená bezprostřední? Hm je přímo napojené na ten obraz, který vědomí vytvorí tím, že interpretuje to, co pět smyslů, co jsme pochytili pěti smysly v minulosti a teď. No a jsme v realitě, která je jako celek. Proto nirvana se v této realitě tež nazývá takovost. Všechny předměty, skutečné předměty, které se v té realitě objevují, jakožto agregáty a tak dále, to jsou předměty, které nemůžou mít vlastní podstatu, protože se stále mění. Ty jsou taky takovost. Takže kromě takovosti nic není. No a to je krátký úvod k nedualistickému pochopení. Jenom krátký, krátký úvod jsou, kdo to chce studovat dál, má co dělat, ale ten z hlediska toho krátkého důvodu můžeme pochopit, proč v tomto vysvětlení je tak důležité, aby jsme chápali, že ten dech vyvstává právě v té mezere a když je ta mezera, no tak, když není ten dech, počítek dechu, no tak automaticky se obrátí pozornost na celé tělo. Když není nic, no tak celé tělo se stane objektem pozornosti. Když není nic v mysli, no tak teď celá mysl se stane objektem pozornosti. Hm? No a teď můžeme probrat ty, ty cvičení. Máme základ, na co přemýšlet těch pět stupňů umožňuje, aby naše vědomí se z chňapání po rozdělování, které samo vytváří, obrátilo v čistotu. A tuto čistotu nazveme nirvánu nebo nazveme takovost. Je to čistota, protože ta mysl, která má revoluci, po ničem nechňapá, Ať už tomu říkáme nirvána, nebo ať už tomu říkáme takovost, to na tom už tolik nezáleží. Nirvána je něco, co se dá rozdělit od samsáry, ale takovost se od samsáry rozdělit nedá. Samsára v hlubším pochopení není nic jiného než takovost. Nirvána je taky takovost. Proto v nedualistické filozofii nemůže být rozdíl, skutečný rozdíl mezi milovánou a samsárou. Protože hranice samsáry jsou hranice mirovány, Nemůže, nemůže a Rahat, který je v miluáně, stále žije v pěti agregátech. Ale když zemře, tak těch pět agregátů se nedá uchopit a nedá se říct, že jsou, ani se nedá říct, že nejsou. No a toto je skutečný sám od samého počátku. Protože nirvana není něco, co bylo stvořené, co bylo fabrikované, co bylo dáno dohromady. Hm? A tak, co je transcendentální moudrost. Vidět z hlediska důsledku vidět též příčinu. Důsledek a příčina se nedá od sebe rozlišit. Příčina je vyvstání, důsledek je zaniknutí. To, to je též vysvětlení, které máme ve Vysudimaga a tak dále, ve všech tradicích co vyvstane, zaniká, jenomže my si nejsme vědomi, že to zaniká v tom okamžiku, kdy to vyvstane. To rozdělení mezi vzniknutím a zaniknutím, žádný skutečné rozdělení nemůže být. Logicky to není možné. To je madjánika. Vadyanika není kontrast vůči yogačáre, která tvrdí, že to vědomí skutečně existuje, ale to vědomí, které skutečně existuje, a alája, to je vědomí, které se lepí. Proto máme dojem, že skutečně existuje. A buddhismu normálně nevysvětlujeme nirvánu jako vědomí. To je prostředek k tomu, aby jsme ji pochopili. No a teď jdeme k tomu textu konečně. Tak tento text vysvětluje ty čtyři stádia. No a vysvětluje tež, což je důležité, že ten dlouhý dech a krátký dech můžou existovat společně. Hm? Aha. Meditující to vědomně poznává, když sleduje nejenom nádech a výdech, ale sleduje to, co je mezi, sleduje vědomně, pažánáty. V tomto textu, kterováně to, ty první dvě cvičení je bez učení, tady je to s učením. Proč? Protože do toho dává taky tu mezeru a taky ten mezidech. A to se člověk učí, jakmile se to učí, no tak se věci začínají vytvářet by v zrcadle. V zrcadle čeho? V zrcadle mysli. A mysl není oddělitelná, ta mysl, která se letí, lepí, není oddělitelná od toho těla, to je základ ty mysli. Jaký mysl? ty mysli, co se lepí. Ta mysle, co se nelepí, tu se nedá nikde dosáhnout. No a takže se dostáváme k třetímu cvičení. To cvičení kdy si je člověk vědom celého toho procesu s tou pauzou. No, to je to vědomí celého těla. Tady je to bráno doslova, protože celé tělo se stane objektem. No, čili je to bráno doslova. Já vědomně nadechuju a vydechuju s vědomím celého těla. Tady je to bráno, doslovně v teravádě je to bráno, že to celé tělo já chápu no ty anapa, anonimita. Tam se spojí to tělo dechu s tělem základem, to je fyzické tělo, no a tělo mysle. Jenomže tady to tělo pochází z mysle samotný. Hm? To je z který mysle samotný, z tím mysle, která se lepí. Protože základ alaji je tělo, základ alaji je taky svět, který prostředkem těla je nám zprostředkován. Hm? No a to je všechno naší zkušenosti. A ta pochází z těch semen minulých zkušeností, které máme ve vědomí. Hm? Čili náš svět je vlastně vzpomínání na to, jak říkal starý Sokrates, co jsme dali do vědomí. Hm? No a potom, to čtvrtý cvičení, to je to zjemňování. Hm? Máte tam taky číslice, že hm? Na to zjemňování můžeme si přečíst. Když ta, ten nádech a výdech a ten dozvuk toho nádechu a výdechu přesta, no tak hm? Co zbyde? Zbyde ta mezera, ve které se dech nedá chytit. Hm? No ale přesto je tam, se dějou věci, že jo? Je teď, kde je teď, tam je. Prána. Hm? Hm? Čili je tam vitální energie. Hm? No a teď, jestliže se soustředíme, text říká, na tuto nepřítomnost dechu. Hm? když se soustředíme na tu, na, na tu prázdnotu. Hm? Tak, co se děje? Pasambayam kaya sankaram a se sami ty Pasambayam kaya sankaram a se s Tak my zjemňujeme formace těla. My zjemňujeme formace těla. Formace těla, formace těla je synonymum toho, eh, eh, jak to překladá, vitální, vitální energie, vitální energie, což v textu neznamená nic jiného než ten element větru. Element větru to je ta formace těla. Bez elementu větru my nemůžeme mluvit, bez elementu větru, my nemůžeme hýbat rukou ani nohou. Hm? Pokud máme element větru v těle, no tak máme i to ne, dživitendria, schopnost žití. Až ta schopnost žití přestane, no tak ta schopnost žití je Napojená na teplo, to teplo v těle, schopnost žití, mysl, jsou spojený v jeden celé. Když ty odejdou, tak tělo není rozdílné od země. V Biblii stojí, ze země jsme přišli, do země se vrátíme, stejný. Je to tam? Na Arbitově je, je vždycky mám. mám prach. Co? Z prachu z prachu. Z prachu jsi vzešel, do prachu se vrátíš. Kdy se vrátíš do prachu? Když ta, to teplo, ten smysl života a smysl odejdou z té hmoty. No tak se obrátíme do prachu, ciao, ciao. <laughs> Kam jdeme, záleží na těch samskárách. Hm? Jak jsme si to vytvořili, samskára doslova znamená fabrikace. Hm? Samskára znamená fabrikace. Sám dohromady kárak dělat. Hm? No a teď rozdíl mezi písmo rýka, kromě toho i Damapada, rozdíl mezi moudrým mužem a hlupákem je, že moudrý muž nezbírá ty fabrikace, hlupáci je zbírají, no a pak se diví, že jsou v nepohodě. Je to tak? No a my sbíráme taky samskáry, no a podle toho to vypadá, svět je na zborcení. Hm? Protože to jsou všechno samskáry, my si vytvorili. Hm? A my v ně pevně věříme, že to je naše, to je tvoje, to chci, to nechci. Hm? To se mně líbí, tohle se mně nelíbí. A když mám moc, tak můžu zničit celý svět. To všechno je fabrikace, hm? nic jiného než fabrikace, samskáry. My nemáme vliv, proto to můžeme říkat, hlásat v rádiu, ale nikoho to neovlivní, ale když má někdo vliv a řekne to, no, tak to ovlivní, my vliv nemáme, no, tak Musíme držet při sobě <laughs> a snad se něco změní. Hm? Ale to všechno, to jsou fabrikace. Když víme, že žijeme ve fabrikacích a neulpíváme na nich, no tak žijeme rozumným životem, to je buddhismus. Hm? Když ale ulpíváme na těch fabrikacích, no tak... To špatně dopadne. No a to už jsem to napovídal příliš moc. Teď jsme zjemnili hm? formace těla. Tím, že jsme zjemnili formace těla, cítíme se fajn, je dobře. dobré. Hm? A když je nám dobré, jsme naplněni. Když jsme naplněni, mysl tam zůstává. Když ta mysl zůstává, tak ten mentální obraz, protože to je šamata, my zůstáváme u stejného obrazu, no tak ten obraz nám dá plné uspokojení a mysl nechce ven z toho obrazu. My se nemusíme nutit, přestože nás bolej kolínka, bolej nás ramena, my se nemusíme tolik nutit, protože to je tak příjemný ten obraz, že nic jiného nás nezajímá. No a v tom obrazu taky vychází ta různá realita našich fabrikací, že jo? A my jsme si toho vědomí, o to lépe, protože naším objektem je celý tělo, je celistvost. Hm? No a teď, jestliže takto meditujeme a my se můžeme odpojit od toho štěstí, co se stane? My splineme s tím objektem, a to je Diana. Když splyneme s tím objektem, tak to štěstí bude mít kontinuitu. Když nesplyneme s tím objektem, tak to kontinuitu mít nebude. Zkuste být naplněn a šťastný půl hodinky. To z toho bude. No, zkuste to. To myslí, která se neusadila na objekt a ten, s tím objektem se nespojila, ta nezůstane v pocitu štěstí ani ne, s velkým úsilím ani 10 minut, ani 5 minut. No ale ve, v tom prohloubení my můžeme pocitovat štěstí hodinu, dvě, tři, pocit se nemění. Proč? Protože Objekt se nemění. Objekt je ten mentální obraz, který se nemění. My můžeme mít plno fantazí, hm? co se nám líbí, co se nám nelíbí, ale my zůstáváme u toho stejného obrazu. Ten nám nikdo nemůže vzít, protože jsme v Diáně. Hm? Hm? No a proto po poznání těla, Přichází poznání počitku. Další meditace? Poznání počitku. Protože počitek přichází z těla. Hm? To je paradox buddhismu. Hm? Počitek tvrdosti objektu, a ten počítek v mysli se nedají od sebe oddělit. To je závislé vznikání. My nemůžeme mít počítek bez objektu. My nemůžeme mít též mysl bez objektu. Ale v tomto pojetí ten objekt jsou právě mentální obrazy. Hm? To je yogačan. Hm? Můžeme oddělit ne, tvrdost e, stolu od počitku tvrdosti stolu? Z hlediska pragmatické vědy, ano. To je i dokonce měření na tvrdost. Je to tak? Jestli se nemýlim, můžeme i to změřit. V laboratoři se dá změřit, že jo. Když jsem byl v Americe tak jsem potkal jedno právě, co dělá to měření. Ten tvrdil, že zub krokodila, <laughs> zub aligátora je ta nejtvrdší baterie, co se dá vůbec snad kromě diamantu, to nevím. To se dá změřit přesně, hm? tvrdost. Ale znamená to, že ta tvrdost může existovat odloučená od vědomí, které tu, tu tvrdost pociťuje? Z hlediska buddhismu to není možné. To je důležité pochopit. To je závislé vznikání. My nemůžeme mít počitek, my nemůžeme poznat tvrdost bez počítku tvrdosti. Hm? Stejně tak, jako my nemůžeme poznat štěstí bez počítku štěstí. Hm? Můžeme poznat štěstí bez počítku štěstí? Třeba jo, třeba jsme <laughs> Ale e, normálně... To není možný. Může počítač poznat štěstí? <kly> v tom v... Matrata, v tom spisu, který vysvětluje právě yoga čáru, je 16 druhů vědomí, mezi nimi i mechanický vědomí. Hm? to přesně nevysvětluje, co se myslí mechanickým vědomím, ale třeba už si mohli představit komputy, nějaký <laughs> vědomí. Hm? No to je taky, ale to vědomí nemůže poznat skutečné štěstí, to není možné. Hm? No a teď ten počítek, hm? je důležité pochopit, ten počítek je to, co nasměruje mysl. Proto počítek se nazývá Čita sankára. Dech se nazývá kája sankára, formace těla. Počítek se nazývá formací mysle. Ale ten počítek je právě na základě toho obrazu, hm? Bez obrazu není žádné vnímání. V tom smyslu, že skutečný objekt a skutečný subjekt, rozdělování. No a teď, co je výhoda diány? Než skončíme, až dostaneme se na meditaci na počítky, to je třeba jasně poznat. Jestliže máme diánu a mysl a objekt splynou a my jsme si vědomí toho mentálního těla, co se děje? My můžeme ten objekt pozorovat na základě mysli, ať už to nazveme Bhavango, nebo to nazveme Álajo, ten objekt se tam objeví, protože mysl ten objekt se nemění. Když se objekt nemění, mysl se nemění. Protože bez objektu mysl nevystane. A v yogačáre ten objekt je právě obraz. Mentální obraz. Ať už to vysvětlíme jakoliv. Bez objektu mysl nevystane. Mysl je rozdělování. A tomu se právě říká v nedualistické filozofii vikalpa, co znamená fabrikování subjektu a objektu. Tomu se říká abhuta parikalpa, to znamená ta, to rozdělování, které nemá žádné žádný opodstatnění ve skutečnosti. Proto se tomu říká abhuta parikalpa kalpa znamená fabrikace a je neskutečná fabrikace. Ten skutečný objekt a subjekt je, je neskutečná fabrikace. Ale ta neskutečná fabrikace právě vzniká v prázdnotě, v takovosti, která není dualistická. Proč? Protože v této tradici mysl je právě to zrcadlo, ve kterém se všechno odráží. A my si myslíme, že to, co se odráží v zrcadle, je rozdílné od toho zrcadla, Ale to, co se odráží v zrcadle, od toho zrcadla rozdílné není. Čili nejlepší způsob, jak se dostat do, hmm. ať už vysvětlujeme jakoliv, do nedualistického přístupu hmm. k meditaci, je vidět jasně hm, funkci mysle to zrcadlo. Ve kterém se odráží objekt, který zdánlivě přichází zvenku. Ale ve stavu samády my vidíme, že on přichází z mysli samotné. Proto jena jena vykalpena, a vykalpé na jatjat vastu, vykalpěto, to je asalu, svabhávatu, To, čím, jakou fabrikací my. Rozdělujeme. Ta fabrikace je prostě fabrikovaná. Pikápito je vás, to a protože je fabrikovaná tím rozdělováním, který přichází z mysli, nemůže existovat ve své vlastní podstatě. to. Čili věci se jeví, to je vysvětlení toho, co říká buddhismus, věci se nám jeví, ale nejsou takové, jak se nám jeví. A jeví se nám v čem? Jeví se nám v té prázdnotě. No a ten počitek se nám taky jeví v té prázdnotě to tělo se nám taky jeví v té prázdnotě. Hmm? No a teď, aby jsme pochopili ten počítek, ať už je to vysvětlení nebo vysvětlení tady, tak nejlepší pochopení počitku a jeho iluzornosti je právě ve stavu Diany, kdy ta píty, hm? ta radost trvá. Radost trvá, protože ten mentální objekt se nemění. Když ten mentální objekt tam zůstane hodinu, no tak radost trvá hodinu, přitom můžeme mít i bolesti, ale ta radost trvá, protože ta mysl se spojila s tím objektem a nepouští ho. a co se stane? Ten objekt vidíme na základě mysli radši vám to bych to neměl říkat protože tam budete hledat a dopadne to špatně no a když se tam objeví tak vidíme i tu mysl která, kterou terovádová tradice vysvětluje jako bezprostředně předcházející mysl v severní tradici to ne, ne, se tak neinterpretuje, prostě se interpretuje jako eh, vypasano samády. Hm? Teravadoví tradice vystoupení ze samády, vypasano, ale princip je stejný v tom. Vidíme tu mysl, která jde k tomu objektu. Ten objekt je stále objekt Diány, protože mysl se s ním spojila. No a ta mysl vidíme, jak vzniká a zaniká každým okamžikem. A vzniká a zaniká na stejném objektu, protože ta mysl je dominována těmi pěti faktory první Diány. To, to je síla. Sila. Síla rozlišení a vůle, která táhne mysl ke stejnému objektu. Hm? Síla rozlišení a vůle, která je jemnější, která udržuje mysl u stejného objektu. Pak síla, která se raduje z toho objektu, hm? to je prýty. Pak ta, ten bezprostřední počitek, k tomu štěstí z doteku z toho objektu. No a pak ta jednobodová mysl, myslí, která nedovolí, aby mysl ten objekt opustila. A díky tomu mysl je utržována u stejného objektu a vychází a zaniká v každém okamžiku, protože se objekt se nemění. Tak my to můžeme vidět. No a to by pro dnešek stačilo, příliš mnoho informací, žeže Už se Už jsem to zapomněl zase. Tak to bysme měli pro a dáme přistávku a místo pro otázky a odpovědu.